Станіслав Лем Едем Текст читає Сергій Оробчук. Чотири При пізніх сутінках координатор та інженер вийшли на поверхню, щоби подихати свіжим повітрям. Вони всілися на купі винесеного з ракети ґрунту, задивилися на краєчок червоного, мов рубін, сонячного диска. Я не вірив. Стомлено промимрив інженер. Я теж. «Цей реактор непогано працює, а?» «Солідна земна робота», – подумай тільки, витримав. Вони хвилинку помовчали. «Чудовий початок», – знову озвався координатор. «Не як на мене ми працюємо надто нервово», – зауважив інженер. «Це біг на довгу дистанцію, розумієш?» «Між нами, кажучи, ми зробили приблизно одну соту того, що ще належить зробити, аби...» «Знаю», – спокійно відповів координатор. «А втім невідомо ще, чи...» «Гравіметричний розподіл, а геш? Не тільки. Сторонові сопла, весь нижній відсік. Зробимо. А то ж. Інженерів погляд, яким він неуважно водив довкола, несподівано наштовхнувся на невисокий довгастий насип одразу ж за вершиною пагорба. Місце, де закопали рештки непроханого гостя. Зовсім забув. Здивовано сказав він. Не мов би відтоді, минуло уже щонайменше рік. А я ні. Я весь час думаю про це. Точніше про нього. Мені не дає спокою те, що лікар знайшов у його легенях. Що? А й справді він щось таке казав. І що ж це було? Голка. Що? А може, й не голка. Подивись сам. Це предмет у слоїку в бібліотеці, шматочок тоненької обламаної трубочки з гострим кінцем, зрізаним навскоси, як медичні голки для ін'єкцій. Що б воно могло бути? Більше нічого не знаю. Інженер підвівся нечувана річ, але... але я не розумію, чому це мене так мало інтригує. Власне, якщо бути відвертим, то майже зовсім не інтригує. Знаєш, я почуваюся зараз так, як перед стартом. Або як пасажир літака, що на кілька хвилин сів у незнайомому аеропорту, змішався з юрбою тубільців, був свідком якоїсь дивної, незрозумілої сцени, але знає. Він тут чужий. За хвилину звідси відлетить, і все довкола себе сприймає, мов би, з далекої відстані, відчужено та байдуже. Ми поки що нікуди не відлітаємо. Знаю. І все ж у мене таке відчуття. Ходімо до наших. Ми не зможемо лягти, поки не замінимо все тимчасове. І запобіжники треба встановити як слід. Потім реактор може працювати в холосту. Гаразд, ходімо. Ночував екіпаж у ракеті, не гасячи малих ламп. Час від часу хтось прокидався, ледь притомно дивився, як горять лампочки, і заспокоївшись, засинав знову. Уранці всі стали зі свіжими силами. Першим було запущено найпростіший напівавтомат-прибиральник, який раз по раз грузнув серед куп уламків. Кібернетик, який з інструментами ходив слідом за ним, витягував його, мов таксо, з лисячої нори, прибирав уламки, що були надто великими для машинного захвату, і запускав знову. Напівавтомат квапливо посувався вперед, люто вгризався в наступну купу уламків, і все повторювалося спочатку. Після сніданку лікар успішно випробував свою безпечну бритву, з'явився перед товаришами, мов би, в якійсь бронзовій масці. Чоло та шкіра довкола очей у нього були обпалені сонцем, а нижня частина обличчя абсолютно біла. Всі наслідували його приклад і тепер на силу впізнавали один одного. «Нам треба краще харчуватися», – зробив висновок хімік, невдоволено роздивляючись у дзеркалі власне відображення. «А як ти ставишся до свіжої дичини?» – запропонував раптом кібернетик. Хімік здригнувся. «Дякую. Навіть не говори мені про це. Я щойно пригадав. Мені снилося те… та…» Та тварина? Дідька його знає, чи це була тварина. А що? Яка тварина зуміла б запустити нашого генератора? Товариші дослухалися до їхньої розмови. Доведено, що всі істоти на вищому ступені розвитку винаходять якийсь одяг, сказав інженер. А це дуплексне створіння було голе. Як ти сказав? Голе? Втрутився у розмову лікар. А чому це тебе так здивувало? Та тому, що про чи мавпу ти не сказав би, що вони голі. Бо в них є шерсть. У гіпопотама чи крокодила шерсті нема, одначе ти теж не назвав би його голими. Ну то й що з цього? Просто в мене так вихопилося. бо. Запала коротка мовчанка. Скоро десята, озвався координатор. Ми відпочили, і я вважаю, що тепер зробимо вилазку в іншому напрямку. Інженер мав приготувати нам електрожектори. Як у тебе з цим? Є п'ять штук, і всі п'ять уже заряджені. Гаразд. Учора ми йшли на північ, а сьогодні підемо на схід. Зі зброєю, але, звичайно, постараємося її не застосовувати. Надто, якщо зустрінемо цих... цих дуплексів, як їх назвав інженер. Кілька разів невдоволено повторив лікар, мов би, випробовуючи цю назву. Як на мене, то не дуже вдало, і, мабуть, тому приживеться. Так уже чомусь буває. Рушаємо негайно? – запитав фізик. Думаю, що так. Тільки зачинимо люк, щоб уникнути нових несподіванок. А чи не можна взяти всюди хід? – запитав кібернетик. Та, мабуть, ні. «Мені треба було б щонайменше п'ять годин, щоб його приготувати», – сказав інженер. «Хіба що, може, відкладемо вилазку на завтра? Але відкладати вилазку нікому не хотілося, отож вирушили близько одинадцятої, бо трохи часу в них зайняла ще підготовка спорядження. Ніби змовившись, хоча ніхто цього не пропонував, пішли подвоє, з невеликими інтервалами, а єдиний беззбройний лікар йшов у середині двійці. Чи то ґрунт у цьому напрямку був зручніший для пішої ходьби, чи то вони й справді сьогодні й йшли бадьоріше, важко сказати, тільки вже через годину ракета зникла з виду. Ландшафт потроху змінювався. Дедалі частіше траплялися струнки сірі чаші, які вони обходили. Вдалині з'явилися куполоподібні пологи з півночі пагорби, що спадали до рівнини крутими терасами та обривами. Пагорби були вкриті темнішими, ніж ґрунт, плямами рослинності. Під ногами сухо шелестіли лишайники. Сірі, ніби присипані попилом. Однак це був їх натуральний колір. З їхніх молодіх пагонів, трубочок з білуватими прожилками, виглядали маленькі, схожі на перлини пухирці. «Знаєте, чого тут найбільше не вистачає?» – озвався раптом фізик. «Трави. Звичайнісінької трави. Я ніколи не думав, що вона настільки...» Він на мить затнувся, підбираючи слово. «Потрібна». Сонце припікало. Коли вони наблизилися до пагорбів, до них долинув розмірений далекий шум. «Дивно, вітру нема, а там щось шумить», – зауважив хімік, який крокував у першій двіці. «Це звідти», – показав рукою координатор, який йшов зразу ж за ним. «Мабуть, там вище гуляє вітер. Погляньте, та це ж цілком земні дерева». «Вони зовсім іншого кольору і блищать, як…» «Ні, вони двобарвні», – втрутився лікар, у якого був добрий зір. «Вони двобарвні, то фіолетові, то голубі з жовтим відтінком». Рівнина залишилася позаду. Люди навмання війшли у широке гирло яру з глинистими, сипкими стінками, повитими в тіні тонкою димкою, що зблизька виявлялася різновидом лишайника чи павутиння. Думки з цього приводу розділилися. Ці утворення трохи нагадували легко намотані клубки ниток скляної вати, так-сяк прикріпленої до схилів. Порівнявшися з першою кубкою дерев, які росли на краю урвища за кільканадцять метрів вище, люди задерли голови. Але ж це зовсім не дерева, розчаровано вигнув кібернетик, який замикав колону. У так званих дерев були товсті, блискучі, немов би натерті жиром стовбори і багатояросні крони, які розмірено пульсували, то темніючи, ніби чимось наповнюючись, то бліднучи, тоді вони пропускали сонячне світло. Ці зміни супроводжувалися шумом, який мляво повторювався, неначе хтось, притиснувши до рота еластичну матерію, раз у раз шепотів. Придивившись до найближчого дерева, Люди виявили довгі, наче банани-пухирі, що звесали з його переплутаного віття і були всипані схожими на виноградні грона випоклостями, котрі то роздувалися й темніли, то сплющувалися світліючі й блідночі. «Вони дихають!» – промимрив приголомшений фізик, услухаючись у безперервний звук, що спадав згори, котився яром. «Але зверніть увагу, кожна в іншому ритмі», – вигукнув, мов би зрадівши лікар. «Чим менше дерева, Тим швидше воно дихає. Це... це дерева легені. Далі, ходімо далі, гукав координатор, який на кільканадцять кроків уже віддалився від групи. Усі рушили слідом за ним. Яр спочатку широкий, поволі звужувався, його дно не дуже круто підіймалося і нарешті вивело прибульців на банеподібний пагорб між двома купами дерев унизу. І якщо замружитися, то здається, що стоїш на березі моря. Спробуй запропонував інженеровий фізик. «Не я волію не заплющувати очей», – буркнув інженер. Вони досягли вже вершини пагорба, трохи відхилившись від маршруту. Перед ними лежала хвиляста, різнобарвна рівнина з розкиданими по ній гаями дерев легенів, які мерехтіли то оливковим, то рудим відблеском, з ясними немовмед схилами глинистих горбів і клаптями землі, вкритою сріблястим на осонній сіро-зеленим у затінку мохом. Увесь цей простір перетинали в різних напрямках тонкі вузькі лінії. Вони бігли по дну западин, обминали схили пагорбів, одні бурі, інші, білясті, немов посипані піском стежки, ще й інші, майже зовсім чорні, наче смуги вугільного пилу. Дороги, вигукнув інженер, але відразу ж виправився. Ні, вони надто вузькі для доріг. Що ж це може бути? За тим павучим ліском ми теж наштовхнулися на щось подібне. Пам'ятаєш той моріжок? сказав хімік і підніс до очей бінокль. Ні, ті були не такі, заперечив кібернетик. Дивіться, дивіться! Усі здригнулися від лікаревого крику. Над жовтою смужкою, яка спускалася із широкої сідловини між двома пагорбами, за кілька сотень метрів від екіпажників, сунулося щось прозоре. Воно слабо поблискувало на сонці, наче напівпрозоре колесо зі спицями, що швидко обертається. На мить воно злилося з небом, стало майже невидимим, а, спустившись на підніжжя схилу, засяяло ясніше, мов клубок, що обертається, з великою швидкістю помчало по прямій, поминуло купку дерев легенів, сліпуче блиснуло на їхньому темному тлі і зникло в гирлі далекого яру. Лікар обернувся до товаришів. Обличчя його ледь зблідло, очі палали. Здорово, га. сказав він і блиснув зубами, мовби усміхаючись, але в очах його затаїлася тривога. Чорт забув бінокля. Дайно свого. Обернувся до кібернетика інженер. Театральний, зневажливо буркнув він і віддав бінокль назад. Кібернетик стиснув у долонях скляний прилад електрожектора, мови прикидаючи, скільки він важить. «Ні, як на мене, то ми озброєні просто сміховинно», – промимрив він із сумнівом. «Чому ти думає зараз про боротьбу?» – невдоволено запитав його хімік. Якусь хвилину вони мовчали, оглядаючи околиці. «Ходімо далі, чи що?» – несміливо запропонував кібернетик. Звичайно, ходімо, відповів координатор. А ось і другий, дивіться. Ще одне міяне сяйво, яке мчало набагато швидше, ніж попереднє, посувалося зігзагоподібною лінією між пагорбами. Кілька разів воно, здавалося, пливло зовсім низько над поверхнею планети, а коли через хвилину помчало прямо на людей, вони згубили його з очей. Тільки коли воно звернуло вбік, знову з'явилося розмазане з блиском колесо, що шалено крутилося. Якась машина, чи що? буркнув фізик і, не відриваючи очей від сяєва, котре, дедалі зменшуючись, губилося вже серед хитливих гаїв, торкнувся плеча інженера. Я закінчив політехнічний інститут на землі, раптом відповів роздратованим тоном інженер. У всякому разі, додав він, мить повагавшись, там у середині щось є, випукла наче головка пропелера. А й справді, в самісінькому центрі щось сліпуче блищить, підтвердив координатор якою завбільшки може бути ця штукована, як гадаєш? Якщо вон ті дерева, що внизу, такої самої висоти, як і ті, котрі в яру, то не менше десяти метрів. У діаметрі? Я теж так думаю, що найменше десять. Обоє зникли там, лікар показав на останню лінію пагорбів, яка затуляла дальшу перспективу. А втім, ми теж туди подамося, правда ж? Він почав спускатися схилом, розмахуючи руками. Інші заквапилися за ним. Нам треба приготуватися до першого контакту, сказав кібернетик, то кусаючи, то облизуючи губи. Того, що станеться, ми не в змозі передбачити. Спокій, розважність, самовладання – тільки це може нам допомогти, відповів координатор. Але, мабуть, буде краще, якщо ми перешикуємося. Один розвідник попереду та один ззаду. І трохи більше розтягнімося. Чи варто нам іти так відкрито? Мабуть, буде краще, якщо спершу постараємося побачити якомога більше, поки нас не помітили. Швидко сказав фізик. Ну, спеціально ховатися не варто, бо це завжди викликає підозру. Але певна річ, чим більше ми побачимо, тим вигідніше для нас. Обмірковуючи тактику, вони спустилися і, пройшовши кількасот кроків, досягли першої загадкової лінії. Вона трохи нагадувала слід старого земного однолемішного плуга. Грунт був мілко переораний, мов би розпушений, і викинутий по обіч борозни завширшки, як дві долоні. Порослі мохом борозни, що трапилися їм на шляху під час першої вилазки, були таких самих розмірів, але істотно відрізнялися між собою. Там ґрунт пообіч борозни був голий, а вона поросла мохом. А тут навпаки. Через суцільний покрив білястих лишайників бігла смуга перемеленого оголеного ґрунту. «Дивно», – сказав інженер, підводячись із колін і витираючи вимощені глиною пальці об комбінезон. «Знаєте що?» – озвався лікар. Я гадаю, що ті борозни на півночі, мабуть, дуже старі, давно закинуті, через те вони заросли тутешнім райським мохом. Можливо, – припустив фізик, – але що воно таке? Явно не колесо, слід від нього був би зовсім іншим. А може все-таки якась сільськогосподарська машина, – підказав кібернетик. І що ж вона, по-твоєму, обробляє смугу ґрунту завширшки 10 сантиметрів? Вони переступили борозну і подалися далі навпростець до інших. Досягли вже, по суті, краю ліска, котрий глухим шумом заважав розмові, як раптом ззаду долинув пронизливий, тужний свист. Люди інстинктивно сховалися за дерева і побачили вгорі над лугом вертикальний сліпучий вихор, який мчав по прямій із швидкістю кур'єрського поїзда. Його край був темнішим, а центр яскраво світився то фіолетовим, то оранжевим вогнем. Діаметр цього центру із сочевицеподібними виступами становив від 2 до 3 метрів. Тільки носліпуча машина випередила їх і щезла, вони рушили далі в тому самому напрямку. Лісок закінчився, і прибульці тепер йшли широким відкритим простором, почуваючись непевно і раз у раз озираючись на всі боки. Пасмо пагорбів, з'єднаних неглибокими сідловинами, було вже зовсім близько, коли вони знову почули протяжний свист, оскільки не мали де заховатися, попадали до лілиць. За якихось 200 метрів від них пролетів обертаючись диск. Цього разу з центральним потовщенням блакитного, мов неба кольору. Цей був, мабуть, метрів двадцять з заввишки, збуджено прошепотів інженер. Люди підвелися. Між ними й пагорбами розкинулася звужена улоговина, розділена посередині дивною кольоровою смугою. Підійшовши до неї зовсім близько, вони побачили струмочок із чистим піщаним дном, що просвічувалося крізь воду. Обидва його береги мінилися яскравими барвами. Воду облямовував поясню блакитнуватої зелені, середині якого була блідорожева смуга, а ще далі сріблом іскрилися видкі рослини, густо вішані великими, мов людська голова, пухнастими кулями. Над кожною з них здіймалася триполюсткова чаша величезної білої як сніг квітки. Задивившись на цю незвичайну веселку, екіпажники сповільнили ходу. Коли вони наблизилися до пухнастих куль, Найближчі білі квіти раптом затрепетали і повільно здійнялися в повітря. Як мить вони висіли трепетливою зграйкою над їхніми головами, видаючи слабкий дзенькіт, а потім шугнули вгору, сяйнули на сонці сліпучою білиною розвихрених чаш і полетіли, щоб опуститися в гущу світлих куль по другий бік струмка. Там, де до нього підходила борозна, його береги, наче місток, з'єднувала арка зі склянистої речовини, з правильно розташованими круглими отворами. Інженер випробував ногою міцність містка і поволі перейшов на другий бік. Тільки не опинився там, як під його ніг знову злетіли хмари білих квітів і тривожно закодували над ним, наче зграє сполоханих голубів. Прибульці зупинилися біля струмка, щоб набрати у баклаги води. Певна річ пити її не можна було, а зробити на місці аналіз не мали чим, отож вони набрали води, щоб дослідити її в ракеті. Лікар зірвав одну з маленьких рослин, які творили рожеву смугу, і наче квітку заструмив собі в петлицю. Все стебло рослини було обліплене прозорими кульками телесного кольору, запах яких видався йому напрочуд приємним. Хоча ніхто не сказав про це ні слова, всім було чомусь жаль покидати цей чарівний куточок. Пологий схил, яким пішли далі, вкривав шелесткий мох. «Там на вершині щось є», – вигукнув раптом координатор. І справді, на тлі неба на пагорбі ворушився якийсь предмет невизначеної форми, раз по раз посилаючи сліпучі спалахи. За кількасот метрів від вершини люди розпізнали в ньому щось схоже на низький купол, який обертався довкола осі і боки якого вели суціль у дзеркальних секторах, що відбивали то проміння сонця, то фрагменти довколишнього пейзажу. Видучи поглядом уздовж лінії пагорбів, люди помітили ще одну подібну споруду, Точніше про її наявність здогадалися із рівномірних спалахів та мерехтіння. Іскри стих цяток ставало дедалі більше. Вони з'являлися на вершинах через рівні інтервали аж до самісінького обрію. Із вершечка пагорбу подорожні змогли нарешті зазирнути у глиб невидимого досі простору. Плавний спуск переходив у хвилясті поля, через які бігли довгі шеренги шпичастих щогол. Найдальші з них губилися біля підніжжя блакитної конструкції, що мріла аж на обрії. ближчими з них повітря виразно вібрувало вертикальними стовпами, не би сильно нагріте. Поміж рядами щогол велися десятки борозден, які то сходилися в пучки, то розбігалися, то перетиналися і вели усі в один бік – до східного обрію. Там блідою розмазаною мозаїкою неправильних зламів, підвищень, золотистих та сріблястих шпилів Вимальовувалося безліч споруд, які завдяки значній відстані злилися в блакитнувату, мінливу масу. Небосхил у тому напрямку був трохи темнішим. Подекади до нього підіймалися струмені молочної пари, розпливалися грибом у тонкому шарі чи й мли, чи хмари, в які, добре напруживши зір, можна було розгледіти чорні дрібні цяточки, котрі то розгорялися, то згасали. Місто, прошепотів інженер. «Я бачив його тоді», – так само тихо сказав координатор. Вони почали спускатися. Перша шеренга щогл чи стовпів перетнула їм шлях біля кінця схилу. Щогли входили в ґрунт конусними втулками з чорною, як смола поверхнею. За якихось три метри від поверхні втулка закінчувалася, і далі йшов на прозорий стовп із центральним лискучим стержнем. Повітря вгорі сильно вібрувало, і чулося розмірене глухе сичання. Якийсь гвинт чи що, мовив фізик. Обережно відтак дедалі сміливіше, люди почали торкатися конусної основи щогли. Вона зовсім не вібрувала. «Ні, там нічого не крутиться», – сказав інженер. «Не чути ніякої тяги. Це якийсь емітер чи щось». Далі посувалися місцевістю з плавними неглибокими складками. Місто вже давненько зникло з очей, але блокати тут було неможливо, бо не тільки довгі шпалери стовпів, а й численні борозни посеред поля вказували напрямок. Час від часу в той чи інший бік мчав сяючий обертовий клубок, однак щоразу на такій великій відстані, що люди і не пробували ховатися. Попереду оливково жовтою плямою теменів гай. Прибульці хотіли його обійти, прямуючи вздовж лінії щогл, але йому не видно було кінця краю ні в один, ні в другий бік, і, обходячи його, вони невідомо наскільки подовжили б собі шлях, тому вирішили йти навпростець через зарості. З усіх боків їх оточили дерева легені. Висохле пузирче листя, що неприємно репіло під ногами при кожному кроці, вкривало поверхню порослу трубчастими рослинами та білястим хом. То тут то та там між товстим корінням висовувалися маківки блідих м'ясистих квітів з колючками, котрі стирчали зосердя, наче голки. Товстою корою стовбурів стікали краплини запашної живиці. Інженер, який йшов попереду, раптом сповільнив ходу і неохоче мовив. Хай мугрець. Не треба було сюди йти. Серед дерев виднівся глибокий рів. Його глиністі стінки були вкриті фестонами довгих, змієподібних лишайників. Екіпажники заглибилися в ліс надто далеко, щоб вертатися тепер назад, і через те сповзли по стінці, обвитій гнучкими лянами, на дно, де дзурчав тоненький, як ниточка, струмок. Протилежний схил рову був дуже крутий, і вони пішли по його дну, шукаючи місця, де можна було б видертися нагору. Так вони зробили якусь сотню кроків. Западана раптом розширилася, її береги знизилися трохи посвітлішало. «Що це?» – несподівано сказав інженер і змовк. Подих вітру приніс солодкаво-нудотний запах. Люди зупинилися, їх то заливала злива сонячних зайчиків, то огортала пітьма. Вершечками високих дерев прокочувалися глухі хвилі дихання. «Там щось є», – прошепотів інженер. Вони вже могли вибратися на другий берег грову, лаский і низенький, але тримаючись близько один біля одного, і ледь нахилившись, простували далі до стіни заростів. Іноді, коли вітерець відкривав у ній щілинки, звідти просвічувалася якась видовжена бліда маса. Грунт ставав усе більше грузьким, чвакав під ногами. Проте ніхто не звертав на це уваги. Стебла, вкриті грунами наростів, розступилися і за ними блиснула галявинка, залита сонцем. Дерева розходилися і знову сходилися у глибині, розділені лише вузькою просікою, з якої на галявину вибігала самотня борозна. Вона закінчувалася біля промокутного рову, оточеного, викинутою з нього глиною. Люди приголомшено зупинилися біля бережка заростів. Стебла повільно розгойдуючись, шелестіли об їхні комбінезони, пальчастими відростками ліниво торкалися їхніх ніг, і, немов, з нехотя відступали. Люди стояли, неспроможні відірвати очей від цього видовища. Насипаний над краєм рово восковий вал видався їм у першу мить монолітною розбухлою брилою. Страшенний сморід забивав віддих. Погляд на силу розрізняв окремі тіла в міру того, як розпізнавав їх. Деякі лежали горбами догори, інші – на боці. З-поміж складок грудних м'язів висовувалися хиряві, бліді торси, з вивернутими, втиснутими, між інші, личками. Величезні тулуби, здалені, перемішані, худі ручки з вузлуватими пальцями, котрі рясно звисали вздовж роздутих боків, були вкриті жовтими патьоками. Лікар міцно стиснув плечі тих, які стояли поруч нього, але ніхто навіть не відчув цього. Прибульці повільно ступили кілька кроків уперед. Пліч-опліч, не відриваючи очей від того, що заповнювало рів, наближалися до нього. Рів був глибокий. Великі краплі водянистої рідини, яка блищала під сонячним промінням, стікали по воскових спинах, по боках, збиралися в западинах безоких облич, екіпажникам здавалося, що вони чують розмірений звук спадання цих крапель. Далекий наростаючий свист примусив їхні м'язи напружитися. Люди миттю кинулися до заростів, розірвали їхню стіну і попадали до лілиць. Руки мимохідь схопилися за приклади електрожекторів. Стебла ще годилися перед ними, коли вертикальне колесо, слабко звихривши повітря, засяяло між деревами навпроти і викотилося на галявину. За кільканадцять кроків від рову воно пригальмувало, але його свист став іще гучнішим. Повітря, що розсікав вихор, аж вібрувало. Колесо об'їхало рів, наблизилося до нього, і раптом глина стрельнула вгору, Рудава хмара майже до половини закрила сліпучий диск, град груддя сипанув на зарості, на людей, які припали долились, повітря розітнув тупий огидний звук, німовби якась гігантська шпора розпорювала мокре полотно. Обертовий диск був уже біля протилежного бережка Галявини і знову почав наближатися, на мить застиг на місці, весь вібруючи. ліниво нахилявся то праворуч, то ліворуч, німов виприцілюючись. Раптом він рвонув уперед, і інший бік рову вкрився, викинутою зі свистом глиною. Диск дзвенів вібрував на місці, здавалося, роздимався. З обох його боків люди помітили дзеркальні ковпаки, в котрих відбувалися зменшені дерева й зарості. Всередині ворушилася якась ведміжа тінь. Різкий вібруючий звук наразу слаб, і колесо помчало над тією самою борозною, якою прикотилося. На Галявинці тепер височив випуклий горбик свіжої глини, по краях оточений майже метровою канавою. Лікар першим поглянув на товаришів. Вони повільно підвелися, машинально обтрусили рештки рослин та нитки павитиня з комбінезонів. Потім, ніби змовившись, рушили назад тією самою дорогою, якою прийшли сюди. Рів дерев і ряди щогол залишилися далеко позаду, і екіпажники наближалися вже до середини схилу, над яким мерехтів дзеркальний купол, коли інженер сказав. «А може це все-таки тільки тварини?» «А ми хто?» – утону йому злуною відгукнувся лікар. «Ні, я гадаю, ви бачили, хто сидів у цьому обертовому колесі?» «Я взагалі не помітив, чи там хтось був», – відповів фізик. «Був, а як же? Те, що в центрі, щось не зразок гондоли. Поверхня полірована, але трохи пропускає світло. Ти звернув увагу?» – обернувся координатор до лікаря. Так. Тільки я не певен, що. Тобто волієш не бути певним. Так. Вони йшли далі. Мовчки поминули пасмо найвищих пагорбів, уже по другий бік струмка, і побачили осяйні диски, що котилися до наступного гаю. Залягли. У наших комбінезонів таки вдалий колір, сказав хімік, коли вони підвелися і рушили далі. Однак дивно, що нас досі не помітили, зауважив інженер. Координатор, який досі мовчав, раптом зупинився. «Нижній канал АР не пошкоджений, правда, Генріку?» «Так, він сілий. А в чому річ?» «Реактор має резерв. Можна б випустити трохи розчину.» Хоч 20 літрів», – сказав інженер, і обличчя його освітила зла усмішка. «Не розумію», – озвався лікар. «Вони хочуть випустити трохи розчину збагаченого урану, щоб зарядити випромінювач», – пояснив фізик. «Уран?» – лікар зблід. «Сподіваюся, ви не думаєте». «Ми нічого не думаємо», – відповів координатор. «Побачивши це, я взагалі перестав думати. Думати будемо згодом. А зараз?» «Увага!» – крикнув хімік. Осяйне колесо промчало повз них і вже почало маліти, аж раптом загальмувало і, описавши велику дугу, знову наближалося до них. П'ять стволів піднялися над поверхню, маленькі, наче іграшкові пістолетики, порівняно з колесом, який сліпучим блиском затулив півнеба. Зненацька диск зупинився, вібруючий звук посилився, відтак ослаб, щось оберталося дедалі повільніше, очам людей нараз відкрився розложистий багатокутник, а конструкція, яка почала хилитися набік, би отот мала впасти, але її вчасно підперли дві викинуті на скоси лапи. Центральної гондоли, що втратила дзеркальний блиск, вилізло щось невелике, кошлати, темне й, блискавично перебираючи кінцівками з'єднаними складчастою перетинкою. Ссунулося по дірчатій похилій рейців, зіскочило на ґрунт і, припавши до нього, поповзло до людей. Майже водночас гондола розкрилася зразу на всі боки, мов чаша квітки, і велике блискуче тіло з'їхало вниз на чомусь овальному і товстому, що моментально стало плоским і зникло. Тоді величезне створіння, яке покинуло гондолу, поволі почало випростовуватися на весь зріст. Люди впізнали його, хоча воно дивовижно змінилося. Було вкрите блискучою, наче срібло-речовиною, що обвивала його спіральними витками знизу до гори. Там, в облямованому чорним отворі, з'явилося маленьке пласке обличчя. Кошлата тварина, яка першою вискочила з колеса, що зупинилася, повзла до них спритною швидко, не відриваючись від ґрунту. Лише тепер екіпажники помітили, що вона тягла за собою щось схоже на величезний, розплющений, наче лопата-хвіст. Я стріляю. Тихо сказав інженер і притиснув щоку до приклада. «Ні!» – крикнув лікар. «Зачекай!» – хотів сказати координатор, але інженер уже натиснув спуск. Він цілився в тварину, яка повзла до них, і схибив. Політ електричного заряду був невидимим, почулося тільки слабке сичання. Інженер відпустив гачок, але пальця з нього не зняв. Створіння зі срібним полиском не зрушувалося з місця. Нараз зробило якийсь рух і свиснуло. Принаймні, так здалося людям. Воно блискавично відірвалося від землі і одним стрибком пролетіло метрів із п'ять. Приземлившись, зібгалося у велику кулю, наїжачилося, дивно розпухло. Лопатистий хвіст розсунувся, став вертикально, розійшовся вгору і на боки. В його увігнуті як мушля поверхні, що зблідо блеснуло і попливло до людей, ніби гнане вітром. «Вогонь!» – заривів координатор. Вогнена кулька завбільшки згоріх Плавно гойдалася в повітрі, звертаючи то в один, то в інший бік, але підпливала все ближче і ближче. Люди вже чули її сичання, наче краплини води танцювали на розпеченій блясі. Всі відразу ж натиснули спуски електрожекторів. Створіння, корчачись упало, подібний хвіст накрив його повністю. Майже одночасно вогнаний горіх почало зносити вітром у бік, немов би він утратив раптом керування. Пролетівши за кільканадцять кроків від людей, Ця кулька зникла з очей. Срібний велетень випростався ще більше. Над ним з'явилося щось тонке, і він почав підійматися по ньому до відкритої гондоли. У нього з гучним тріском ударили заряди. Велетень переламався навпіл і глухо гепнувся об ґрунт. Люди підкопилися і підбігли до нього. «Увага!» – знов застережливо крикнув хімік. Два блискучих кулеса з під лісу і помчали до пагорбів. Люди впали до лілиць, готові до всього. Але сталося щось неймовірне. Обидва колеса, навіть не сповільнивши темпу, промчали далі і зникли за вершинами пагорбів. Через кілька секунд почувся приглушений рев. Люди обернулися. Рев долинав із гаю дерев легенів. Найближче з них розкололося навпіл і звалилося, викидаючи клуби пари і махаючи гіллям. «Мершій, мерщій!» – закричав координатор. Підбіг до кошлатої тварини лапки якої з під голого м'ясистого хвоста, що накривав їх, і, навівши на неї ствол, за кілька секунд перетворив її на вуглину, відтак черевиками порозкидав рештки і утоптав їх у ґрунт. Інженер та фізик стояли перед срібною брилою під ажурним багатокутником, який спирався на скісні лапи. Інженер доторкнувся до її здутого горба, що, здавалося, повільно ріс. Його не можна так лишати!» – крикнув координатор, підбігши до них. «Таку масу нам не спопилити», – буркнув інженер. «Побачимо», – відповів крізь зуби координатор і вистрілив з відстані двох кроків. Довкола ствола електрожектора затримтіло повітря. Срібний тулуб миттю вкрився чорнуватими плямами, в повітрі закружляла сажа, огидно запахло горілим м'ясом, щось забулькало. Хімік якийсь мить дивився на це зі зблідим обличчям, а тоді відвернувся і відбіг убік. Кібернетик пішов за ним. Розрядивши свою зброю, координатор мовчки простягнув руку до інженерового електрожектора. Почорніла туша запалася і розплющилася, над нею вився дим, літали пластівці кіптяви, булькання змінилося потріскуванням, наче горіло поліно, а координатор усе ще натискав за німілим пальцем спуск, аж поки рештки перетворилися на безформну купу попелу. Піднявши ствол електрожектора, він стрибнув у попіл і почав ногами розкидати його на всі боки. «Допоможіть мені!» – хрипко крикнув товаришам. «Я не можу!» – простогнав хімік. Він стояв із заплющеними очима, на чилі в нього блищали краплини поту. Руками він схопився за горло, ніби хотів себе задушити. Лікар міцно зціпив зуби, аж вони заскриготали, і стрибнув у гарячий попіл слідом за координатором. «А я, думаєш, можу?» – крикнув той. Лікар, не дивлячись під ноги, топтав і топтав. Мабуть, вони мали кумедний вигляд, підстрибуючи на одному місці. Вони втоптували в ґрунт недогорілі грудки, втискали у нього попіл, потім згрібали ґрунт з усіх боків прикладами електрожекторів, поки не засипали останні сліди. «Чим ми краще за них?» – зітхнув лікар, коли вони на мить зупинилися, обливаючись потом і важко дихаючи. «Він на нас напав», – буркнув інженер, з люттю і огидою, витираючи сліди, Кіптяви з ложа електрожектора. «Ходіть сюди, всьому кінець!» – крикнув координатор. Товариші повільно наблизилися до них. У повітрі плавав різкий сморід горілого. Трав'янисті лишайники обвуглилися у великому діаметрі. «А що з цим?» – запитав кібернетик, показуючи на ажурну конструкцію. Вона здіймалася над ними на висоту чотирьох поверхів. «Спробуємо запустити», – сказав координатор. В інженера від подиву аж очі на лоба полізли. «Як? – увага! – крикнув лікар. Одне за одним над лігаю з'явилися три осяйних колеса. Люди відбігли від конструкції на кілька кроків і залягли. Координатор перевірив стан зарядника і чекав, широко впершись ліктями у жорсткий мох. Але колеса поминули їх і покотилися далі. «Підеш зі мною? – запитав координатор, киваючи інженерові на гондолу, що висіла за чотири метри від поверхні планети. Той мовчки підбіг до конструкції, обома руками вхопився за опору і, всовуючи в отвори пальці, швидко поліз нагору. Координатор подерся слідом за ним. Інженер опинився під гондолою першим, поторкав один із нижніх виступів і щось почав там робити. Було чути, як метал об метал, Потім підтягнувся і зник у середині. За хвилину звідти висунулася його рука. Координатор схопив її, і вони обидва опинилися нагорі. Довгенько нічого не діялося. Нарешті п'ять розхилених пилюсток повільно стулилися без найменшого звуку. Люди знизу мимохідь здригнулися і відступили назад. Що то була за вогненна кулька? обернувся лікар до фізика, який не відривав очей від гондоли. Там ворушилися невиразні, мовби складені вдвоє тіні. Схоже на маленьку кульову блискавку, повагавшись, відповів фізик. Але ж її випустила та тварина. Так, я теж бачив. Може, це якесь тутешнє електричне? Глянь. Ажурний багатокутник несподівано здригнувся, задзвенів, повертаючись довкола своєї вертикальної осі. Він трохи не впав, бо лапи, що підтримували його з двох боків, безпорадно роз'їхалися. останній миті, коли він грізно нахилився, щось знову задзвеніло, цього разу гострим високим звуком. Ося конструкція розтанула в осяйному обертанні, слабкий вітерець обвів тих, які спостерігали за нею. Колесо оберталося то швидко, то повільніше, але не зрушувало з місця. Воно заревело мов двигун величезного літака. Комбіни людей, котрі стояли віддалік, залопотіли під повітряним струменем, і вони відступили ще далі. Одна, потім друга опорні лапи піднялися і зникли в світляному вихорі. Раптом, наче вигнуте з пращі, величезне колесо помчало борозною, вискочило з неї і несподівано загальмувало. Воно рило і викидало ґрунт страхітливо ривучі, хоча посувалося повільно. За якусь хвилину знову вскочило у борозну, помчало нею з карколомною швидкістю, через кільканадцять секунд обернулося на маленький тремтливий вогник на схилі під лісом. Повертаючись колесо ще раз вискочило з прокладеної борозни і знову поповзло ліниво, мов натугою, оточене біля основи хмаркою викидуваного у повітря перемиленого ґрунту. Знову пролунав дзвін. З осяйного вихору висунулася тонка ажурна конструкція, гондола відчинилася, з неї вихилився координатор і покликав Підіймайтеся до мене. Що? здивувався хімік, але лікар умить зрозумів. А ми там помістимося? запитав кібернетик, тримаючись за металеву опору. Лікар тим часом дерся нагору. Якось помістимося. Залазьте. Кілька дисків промчало попід гаєм але жоден з них, здавалося, не звертав на людей ніякої уваги. У гондолі було дуже тісно, четверо ще якось поміщалися, проте для шістьох місця не вистачало, тому двом довелося лягти ниць на ввігнуто дно. Знайомий гіркуватий запах неприємно залискотав у ніздрі, екіпажники і раптом усвідомили все, що сталося, і їхня жвавість згасла. Ліка та хімік лежали, тому вони нічого не бачили. Під ними були видовжені, з'єднані у формі човна плити, над головами пролунав пронизливий свист, і вони відчули, що машина рухається. Майже зразу плити дна, на яких вони лежали, стали цілком прозорими, і з висоти двох поверхів вони побачили рівнину, мовби пливли над нею в повітряній кулі. Довкола щось гуло. Координатор гарячково перемовлявся з інженером. Обом'ям довелося набути неприродних, навіть незручних постів біля перетнічистого виступу в носі гондоли, щоб керувати її рухами. Через кожні кілька хвилин вони змінювали один одного в неймовірній тисноті, і тоді фізикові та кібернетикові доводилося майже лягати на тих, котрі лежали на дні. «Як працює ця штуковина? запитав хімік інженера, який, застромивши обидві руки в глибокі отвори перетин частої випуклості, утримував колесо на прямій лінії. Колесо швидко рухалося борозною, Прокладеного серед поля. З гондоли взагалі не було видно, як воно обертається, здавалося, пливе в повітрі. Уявлення не маю. простогнав інженер. У мене судомить руки твоя черга. І він відсунувся, звільняючи місце координаторові. Велетенське ревоче колесо затремтіло, вискочило з борозни, різко загальмувало і почало круто повертати. Координатор насилу засунув руки в отвори стернового пристрою, за мить вивів гігантську дзигу-звіражу, і йому вдалося знову вскочити у борозну. Тепер колесо помчало швидше. Чому ця штуковина їде поза борозною так повільно?» – знову запитав хімік. Щоб не втратити рівноваги, він спирався на плечі інженера. Між його розщепиряними ногами лежав лікар. «Кажу тобі, що не маю ніякісінького уявлення про це», – вигукнув інженер, масуючи собі кисті рук, на яких червоніли криваві садна в тих місцях, що ледве входили в отвори стернового пристрою. Рівновагу вона отримує за принципом гіроскопа, а більше нічого я не знаю. Друге пасмо пагорбів залишилося позаду. Місцевість добре проглядалася з висоти. Зрештою, вона була частково знайома їм з пішої прогулянки. Довкола кабіни свистів ледь помітний обід. Борозна раптом почала змінювати напрямок, отож, якщо вони захотіли повернутися до ракети, Звідси треба було звертати вбік. Швидкість одразу впала, колесо не рибуло тепер навіть 20 км на годину. Позаборозною вони по суті безпорадні, про це треба пам'ятати. вигукнув інженер, перекрикуючи свист та деренчання. Зміна, зміна, скомандував координатор. Цього разу маневр пройшов досить гладко. На крутий схил вони підіймалися дуже повільно, не набагато швидше, ніж добрий пішак. Інженер відшукав долині виїмку, що вела до рівнини. Колесо вже в'їжджало під навислі над глинистим сувом дерева, як рука йому раптом звела судома. «Хапай!» пронизливо крикнув він і вирвав руки з отворів. Координатор кинувся майже на осліп, щоб замінити його. Велетенське колесо нахилилося і небезпечно наблизилося до рудого урвища. Зненацька щось заскриготало. Пролунав оглушливий тріск. Свистячий млин Зачепив крону дерева, в повітрі закружляли поламані гілки, гондола різко підскочила і з пекельним гуркотом перекинулася набік. Вирване з корінням дерева здійнялося кроною в небо, останній обертобода шпурнув його вниз. Тисячі пухирчастих листочків із сичанням полускалися. Над потрощеною конструкцією, що куксами зарилася в кучу, здійнялася хмара білуватих, схожих на порхавку насінин, і все затихло. Ум'ятим боком гондола вперлася в круглий схил. Екіпаж машинально запитав координатор, труснувши головою, бо виха в нього були, не би, закладені ватою. Його сильно оглушило. Він вражено дивився на клуби білястих порошинок, що роїлися довкола його обличчя. Перший – простогнав інженер і почав підійматися з підлоги. Другий – долинув знизу голос фізика. Третій – ледь вимовив хімік затискаючи рот. На підборіддя йому стікала кров. «Четвертий», – сказав кібернетик. Його відкинуло назад, але з ним нічого не сталося. «П'ятий», – пробулькотів лікар, який лежав під усіма на самому дні гондоли. І раптом усі вибухнули якимсь навіженим сміхом. Вони лежали один на одному, присипані товстим шаром лоскітливих, пухнастих насінин, що потрапили до гондоли через горішні щілини. Інженер сильними ударами намагався розкрити її полістки. Усі, точніше ті, які могли, якщо їм вистачало місця, впирилися плечима, руками, спинами у прогнуту поверхню. Обшивка затремтіла, почувся слабкий тріск, але гондола не відчинялася. «Знову?» – спокійно запитав лікар, який лежав на дні і не міг навіть поворухнутися. «Ну знаєте, мені це вже набридло. Гей, хто там? Зараз же зліз, ви не чуєш?» Хоча становище було невеселе, всі діяли в якомусь гарячковому збудженні. Спільними зусиллями вирвали грибінча раму спереду і почали розмірено бити нею, мов тараном, у верхню пелюстку. Вона гнулася, покривалася вм'ятинами, але не піддавалася. «З мене досить!» – сердито буркнув лікар і напружився, силкуючись у стати. Цієї миті під ним щось тріснуло, і всі посипалися вниз, мов стиглі груші. Скотилося п'ятиметровим схилом аж на дно яру. «Нікому нічого не сталося!» Запитав координатор, увесь вимощений глиною, і першим підхопився на ноги. Ні, але. Але ти весь у крові. Ану, покажися. занепокоєно сказав лікар. У координатора й справді була глибоко розсічена шкіра на голові. Рана доходила до середини лоба. Лікар, як зумів, перев'язав його. Інші відбулися сенцями, а хімік сплював кров'ю. Він прикусив собі губу. Усі шестеро рушили в напрямку ракети навіть не озирнувшись на потрощене колесо.